Comandat de o de Richard Shandon, cunoscut în toate porturile Angliei. Și merge spre pol echipați cu tot ce vă trebuie. Pentru ce ați ști mai mult? nu-i păi De ce să nu știm? Dar cine știe unde dracu? De ce? De ce atâta secrete? De ce? Stai, maestră, cum ai zis? Comandat deocamdată. Cum vine asta? Stau undeva pe drum, se va urca la bord proprietarul și adevăratul capitan al vasului. Aha, deci Shandon va fi numai A, ah, Domnule Gribar, un lucru e clar. Acum e capitan Richard Shandon. Și apoi nu uitați, fiecare dintre voi primește un salariu de cinci ori mai mare decât cel obișnuit. Iar la sfârșitul expediției veți mai căpăta și câte 500 de lire. Sunt bani, nu glumă! Maestre Johnson, doar am semnat contractul. Nu ne spui nimic nou. Da pielea noastră! Ești colțos, Clifton. Ești colțos. Dacă ții atât la pielea ta, atunci fă stânga prejur, Și lasă locul altuia. Cât nu e încă prea târziu. Și asta e valabil pentru oricare dintre voi. Nu vă supărați! Îl pe comandantul Richard Schemden E în cabină e în ca... Vă conduc imediat Eu sunt șeful echipajului Johnson Doctor Clauboni, da. încântat. încântat Se pare că vom călători împreună da. Vreți să rugați pe cineva să-mi aducă bagajele de pe multă de sigur, desigur, desigur, imediat Mulțumesc Capitane, iată-l pe doctor Clauboni Bun venit la bordul lui Farward, domnule doctor. Mulțumesc, domnule comandant. Îl prezint pe ofițerul 3, James Wall. Bucuros de conștiință, domnule doctor. <hă>, nu mai puțin, nu mai puțin. Vă așteptam și sunt încântat să cunosc un adevărat savan pe care îl respectă toți cei din libertate. Să vă spun un secret. Lumea se cam înșală. Nu știu mai nimic, chiar dacă am publicat câteva cărți care se vând binișor, și Concetățenii mei sunt prea buni că le cumpără Totuși, domnule doctor. Da, ba, da, ba, da, ba, da, da.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 E suficient. Și am acceptat. Interesant. Banii erau depuși la o bancă. Prea chiar. Din timp în timp, mai primeam câte o scrisoare semnată Casey, expediată când din Suedia, când din Germania, când din Danemarca. Cu amănunte de construcție, cu necesarul furniturilor și al proviziilor, cu numărul celor din echipaj, mă rog, nu era uitat nimic. Passionant, de dreptul pasional Tot așa mi s-a anunțat și venirea dumneavoastră. Deci. Nu-l cunoști pe acest Casey? Nici bărba El urmează să se îmbarce undeva pe drum Deci, până la sosirea lui, comandantul ești dumneata Da Până atunci Însă nu știu nici ruta pe care vom naviga Iar în ziua de 5 aprilie, conform instrucțiunilor, trebuie să ieșim în larg Nu mai rămas doar 5 zile Exact Tocmai speram ca dumneata să știi care e scopul acestei călătorii. Par, n dar ce-mi pasă Dar mi se oferă posibilitatea să-mi complexez cunoștințele de medicină, istorie, geografie, botanică, mineralogie <laughs> Dar atât, domnule doctor nu, nu, no, no, ar mai fi geodezie, chimie, fizică, hidrografie și câte altele Ei bine, primesc să fac această călătorie oriunde Dacă nici dumneavoastră nu știți încotro placă Farward De fapt, știu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 cât știi, puțin În orice caz este un om vretnic pot să mă crezi pe mine Instinctul nu mă înșală E clar Doctorul nostru are răspuns la toate Domnule comandant Pestul ori începe fluxul Ce facem? Ar trebui să ridicăm ancora și să plecăm Asta ar trebui să facem Unde este însă scrisoarea cu ultimele ordine?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 Încă e vorba de nord, atunci trebuie să profităm din plin de dezghe. Și, în afară de asta, echipajul devine din ce în ce mai neliniștit. Da, Așa, aveți dreptate! Atunci, ce pot să fac? Domnule capitan, domnule capitan, ce s-a întâmplat, Gary? Uitați-o scrisoare. De unde ai? Păi, ne-a dat din aur pe dumneavoastră cineva de pe chi. Cine? Cum arăta? Nu i-am văzut fața. Era într-un cupeu și l se borul seborul pălării pe ochi M-a întrebat dacă sunt marinar pe forward și m-a rugat să vă rămânesc. Îți mulțumesc, Gary, că să pleci. Am înțeles. Segundului Shandon, la bordul bricului Farward Vă veți îndrepta spre capul Ferwall. Veți fi acolo la 20 aprilie Veți trece prin strâmtoarea Davis Și veți merge prin Marea Befin Până la golful Melville Capitanul bricului Farward, Casey Ce v-am spus eu? Spre nord așa dat, înainte Toate pânzele sus, Johnson, pornim În din pupa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 Dar uitați-vă la babord, deci acela ne cea neta e ca un perete uriaș. Nu ovem să mai întoarcem. Nu sunt nici 300 de metri până la el. Nu mai dacă. E A venit Nu știu. Am trecut prin ceva emoții, da. Ce s-a întâmplat? Ha dinaur în cabina mea. Uitați-vă ce am găsit pe masă! O scrisoare. Același plic, aceeași scriere. Comandantul Richard Senden, la bordul bricului Farward. Navigați în continuare spre nord. Vă opriți la Upernavik. E cea mai nordică așezare daneză de pe coasta Groenlandei. Și cumpărați două seni și câini. Apoi încercați să pătrundeți prin golful Melville în strâmtoarea Smith. Semnat... Casey, Casey. E, e. cum o fi s-a scrisoare? Foarte simplu, adusă de însuși Casey care se află pe bord. Cu neputință, no. dar cunosc bine fiecare om din echipaj. De peste doi ani nu e unul pe care să nu-l fi văzut prin Liverpool de o de ori. Sau poate Casey are un om de-al său aici, care a primit anumite instrucțiuni sau... To ce vreți, doctore, în afară de presupunerea că omul ăsta face parte din echipaj.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 Se muncește prea încet, maestre. Sunt operații grele și periculoase, capitane Și știți, bine le facem fără încetare de zece zile în mențin ordinul, Johnson, și trebuie îndeplinit Am înțeles, capitane Ah, îi auziți? Blestemat să fi. M-am săturat. m-am Dacă sedurat. în trei zile nu începe dezghețul, jur pe Dumnezeu meu că voi sta cu brațele încrucișate. La ce bun să încrucișez brațele? Ai face mai bine să le folosești pentru apoiere.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 Îmi vine la fel de greu și mie, însă nu cred că e bine ce faceți. De ce? Nu-ți convine să te întorci acasă? Și cine o să comande vas? O să vorbim cu Shandon Dacă vrea de bunăvoie, dacă nu... Dacă nu? O să-l silim, asta e Și cu Wall, cu Johnson sau cu ceilalți din echipaj Ce o să faci? Dacă vreune îi face plăcere să iernezi aici, n-are decât ce așa, griper O să rămâi și tu sănătos Voi, voi, voi, voi de acolo, ce mai așteptați? La treabă! Uite că mergem o să vadă el pe dracu! Atitudinea unora din echipaj nu de gândit, domnule Claudonin. Adevărul este că nimeni nu se aștepta ca în mai să întâmpinăm pe aici atâtea greutăți. Da, până în anul acesta nu se prezintă sub auspicii favorabile. Eu numai că în întârzie, dar temperatura scade mereu. Da, da, da, da. De-abia ne angajăm într-un canal relativ liber și înaintăm puțin, că apa și-n gheață în urma noastră. Ah, ne se taie retragerea.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 Săptămână vii scolești într-una Și niciun semn să se oprească Suntem complet blocați Acum nici să ne mai întoarcem nu, nu mai putem Trebuia de mult să o facem Nu ne mai rămâne decât Rival, În ce căldările Ne trebuie presiune maximă Johnson? Aici, capitane Echipajul la posturi înțeles, capitane Mai facem o încercare Acolo, la tribord, vântul a deplasat icebergurile. Cred că ne putem strecura Cu puțin noroc La naiba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 Ia seama ce vorbești, Clefton Amenințările nu te vor ajuta la nimic, capitane Nu mergem mai departe Nu mergem Nu mai, mai nu vrem, vrem. Ne-am săturat Rebeliune la bord? Nu o cum vrei Îmi veți dați o pentru purtarea voastră Până atunci, marș la postul. Noi nu glumim, capitane Îndrăzniți să amenințați? Nu, nu mai amenințăm Trecem și la fapte Băieți!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 Să luăm provizii cât mai multe Pen, Gripar, Simpson Aveți grijă de stănii și bărci Hai la treabă Plecăm imediat ce terminăm de încărcat proviziile Hai, stați Vă dați seama ce faceți N-avem încotro, dacă rămânem aici suntem pierduți Vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să abandonați vasul Cine vrea să rămână, treaba lui Hai, stați Nu parăsește nimeni vasul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 a dobândit și mijloacele necesare să-și îndeplinească visurile De eu eu am mai încercat de două ori să ajungă la pol Comandându-și propriile vase da, da, da, da, Dar da, da, nu da, da. a reușit să treacă de latitudinea de 74 da, de grade. Este, este adevărat Echipajele sale au avut de suferit chinuri groasnice Totuși e fără îndoială pasionat și îndrasneț Poate prea temerat Marinarii nu mai erau ispititi să înceapă alături de asemenea expediții. De aceea și recurs la strategia cu scrisorile. Nu, orice s-ar spune, nu uitați, a avut răbdarea și curajul să lucreze ca simplu marinar la Liverpool doi sau trei ani. E Dar dacă ar fi apărut la bord înainte de plecarea noastră și fiecare ar fi cunoscut destinația vasului, câți credeți că ar mai fi rămas? Eu unul aș fi rămas. Și eu. Și eu. Poate că și eu. Ceilalți însă... Domnul doară, Domnul Cunoașteți deci, planul meu. Aș dori să aflu părerea dumneavoastră în legătură cu această expediție. Ce crezi despre ea, secundule? În momentul de față, capitane, nu mai am păreri. Mă supun. Richard Shannon, insist să ne spui părerea asupra șanselor noastre de succes. Ei bine, faptele răspund în locul meu. Încercările de acest fel au dat greș până în prezent. Vom fi noi oare mai norocoși? Vom fi. Dumneavoastră, voastră, domnilor, ce gândiți? Permiteți. În ce mă privește, socotesc că planul e realizabil și, cum e sigur că într-o zi sau alta, niște navigator vor ajunge la polul nord. Nu văd de ce n-am fi noi aceștia. Pe legea mea, capitane, sunt omul dumitale. <laughs> și deși expediția mi se pare nițial că am te poți bizui pe mine până la capăt. Oficiarul, al... Îmi voi face datoria. Iar acum... Consider că e bine să știți pe ce anume se bazează pretenția mea de a ajunge la pol. Da. În 1817, corabia Neptuna lui Aberdeen, a ajuns la nord de Spitzberg, până la paralela 82, deci la 8 grade de polul nord, pentru că în 1854, Brico Advance, se depășească această latitudine. Vă rog, rețineți, cei care au comandat vasele au constatat că, dincolo de aceste latitudini în alte, Există un bazin polar lipsit de ghețuri Lipsit de ghețuri? E cu neputință Rapoartele sunt indiscutabile și ar trebui să fie de rea credință ca să nu le admiți Totuși, capitan... Domnule Shandon, datele enunțate de capitanul Heteras Nu contrazic nicio afirmație științifică, cel puțin deocamdată, ba din potrivă. Rezultă în mod clar și din analizele geografice și din studiul liniilor izoterme, că Punctul cel mai friguros al globului nu se situează chiar la pol, ca și punctul magnetic al pământului. El se depărtează de pol cu câteva grade. După unele calcule, polul frigului s-ar afla la 78 grade latitudine nordică și 97 grade longitudine vestică. Deci cam la 12 grade sub pol. Exact. Așadar...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 Sau dacă e înghețată, vom folosi sănile. Sunteți de acord cu mine că și în a doua situație atingerea porului nord nu e cu neputință S -s -s de realizat? S -s -s -s -s. Riscurile sunt extrem de mari, ne pândesc primești de neînchipuit. Să înțelegeți de la cine, oare. Dar celul îl putem realiza atâta timp cât suntem uniți și neclintiți în hotărârea noastră. Da. E bine, Shandon? Capitane, nu poate decât să repet... Mă voi supune. Da. Așteptam mai mult de la dumneata. În sfârșit. Acum să ne gândim la situația în care ne aflăm în momentul de față. Urmăriți harta. Da. Anul acesta mi se pare cu neputință să trecem prin strâmtoarea Smith. Dar dacă drumul spre nord aici ne este închis, nu la fel se întâmplă cu strâmtoarea Lancaster pe coasta de vest a Măribefină.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 Domnule Shandon, cazanele să fie sub presiune maximă. Pornim imediat ce scăpăm din strâmtoarea gheții. Voi facem tocmai. Domnule Shandon, da. a aur, pe punte, când ne-ai înfruntat pe răzvrătiți. Păreai mai hotărât. Eram capitanul. Nu puteam face altfel. Dar acum mă pot bizui pe dumneata? Da, capitan. Am în mare întârziere, domnule Shandon Eu am spus okay. Ghețari blestemați Iar să spăr că nu-și dă seama că pășim dintr-o imprudență într-alta Ai văzut bunkerle cu cărbuni? De o săptămână nu Coboară acolo și vei vedea cu ce viteză scad proviziile noastre Haterați să nu se preocupă deloc de economisirea cărbunului E călăuzit numai de dorința sa aprinsă de a înainta spre pol cât mai repede Într-adevăr, de două săptămâni nu am mai folosit pânzele Mai mult ca sigur că vom fi nevoiți să pe aceste meleaguri.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 Apucă-te de treabă! Am înțeles, domnul domnule căpitan! Domnule șandal, vântul ne-e potrivit. Deci nu vom putea folosi velatura. Ne vom continua totuși drumul. Nu cumva vă gândiți la. Exact. Vom recurge la metoda întrebăințată de pescuitorii de balene în împrejurări identice. Dă ordini să fie coborite și ca să fie remorcat vasul. Să sperăm că vântul își va schimba direcția cât mai curând. Echipajele la capătul puterilor. Oamenii vâzvesc într-una de cinci zile. Da, îi văd, Johnson. Mi-ai spus însă capitanul că în câteva ore pornește elege. Da, da, mereu spre nord, mereu spre nord. Dar cât se va mai putea bizui capitanul pe un echipaj istovit, îndemnat mereu la nesupunere? Iar domnul Shand... Simt, nu știu, un dau seama în tot ce face că se depărtează tot mai mult de Heteras. Da. Nu știu unde va duce dezbinarea dintre ei. Da, o, domnule doctor, privi stolurile acelea de păsări mm -hmm. care zboară spre sud Dar instinctul le-a îndemnat să plece și au pornit-o Mulți dintre noi ar fi ispitit să le imite. Slab de îngeri, domnule doctor, mm. ce naiba Niște adevărați marinari, cu asemenea capitan, trebuie să meargă până la caputul lumii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 Domnule doctor, Vinț. doi s-o potiți-mă și pe mine, vă rog a fost înlăturață O oh, în sfârșit Me Pare că și vântul schimbă direcția Da, da, e tocmai ce ne trebuie Domnule Shandon, la bord Johnson, ridicați pânzele Domnule capitan, da, te ascult Îmi îngădui să vă semnalez că mai avem carbon pentru circa două luni Știu, de aceea vom și naviga deocamdată cu pânzele de acolo am putea, prin strâmtarea Bară, să trecem în sud, în Marea Befin rentă Cau am putea să înaintăm prin canalul Wellington spre nord! Cum am hotărât împreună! Și asta vreau să fac, ca să mai câștigăm câteva grade în latitudine. Dar suntem la sfârșitul iulie, domnule. Îți mulțumesc că mi-ai amintit. Nu ne vom mai întoarce însă anul acesta, secundule. Vom ierna pe aici, domnule Capitan, în această situație. Îți permiți să te retragi la în cabină unde sconsemnat până la noi ordine!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 Eu v-am spus o, o, o. când încă mai era timp să facem cumva și să întoarcem vasul spre sud. Acuma... Acum, uite-l de două luni în corţul ăsta de lume uitat de Dumnezeu. Și iarna de v-a început. Mm. Cum mai ai urlă viscul? Mm. Și ce fric cumplit! Ieri au fost minus 30 de grade. V-a fost frică de heteras, asta e. Da, parcă și e, nu. Păi, dar singur ce putem face? Oricum am depășit paralela 78, așa că după socoteala mea... Căpătăm la întoarcere cam 400 de lire de căciulă Iată, uită la ce se gândește e, e. Hai, Griefer, mm. o să ne înghețe oasele pe aici Că bine zici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 Să te vedem ce o să faci când nu o să mai ai nicio bucată de cărbune să arunci în somn O să ardim bordul, puntea, cătargele Ar fi totuși ceva de încercat Ce e Dacă îi convingem și pe ceilalți Și mai ales dacă acceptă Shandon Am eu un plan Cari -cari. Despre ce e vorba? Un lucru e clar Nu mai avem timp de pierdut Chiar astăzi încerc să vorbesc cu Shendan.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 Dacă aceasta este dorința dumneavoastră, capitane... E la mea definitivă Ordinele dumneavoastră vor fi executate pe de 10 ore și n-am găsit nimic. Ne-am și departat cam mult de că ar fi mai bine să ne întoarcem. Nu ne putem întoarce cu mâna nu știu, dar parcă nu ai făcut bine, părăsim bricul. Locul capitalului la bord, nu altă parte. E Johnson acolo. În să regrăvim. Hai, să ne Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, da, stai, stai! Ia uitați mă acolo, în stânga, e, unde? ce iese din zăpadă, acolo dâncă ridicătura aia. E o țeabă, o pușcă! Pușcă aici? E, dar, ce-o fi cu movila asta? Da, ia! Cred că e formată din câteva straturi de gheață. Da, probabil viscolul a îngrămădit aici zăpada, iar frigul a... Da, totuși cine știe ce conține să... Hai să încercăm să aflăm. Da. Bel, da, dă-mi un hârleș da. să sapăm. Okay. Nu, mai rămâi stângă puțin. E, e, e, e, Ce? Ce pasă să însemne asta? Să fiu un depozit de provizii? Poate. Ajutați-mă să, să dau la o parte, bloc stai, da. stai. Da. Un picior! Un picior înghețat! Uite-și, băi, Acum și capul Stați-vă De de sub mai e un cadavru În ce poziție? Cumplit, deci nu este un mormânt Acești de fericiți au fost surprinși de moarte Așa cum îi găsim noi acum Probabil au fost victimele unui accident Da Colima din zăpadă s-a prăbușit Stai. Haideți să îndepărțăm completul ăla Încet, încet, încet Bel Uite-și al treilea corp Mare oameni Stați Acesta pare da, da, da, da Respiră încă îi mai bate inima Prieteni, trăiește Repede să-l dezbrăcăm Să-l frecționăm cu alcool Așa, trage, trage Acum să-l învelim cu pături băruri Și mișcă buzele Îi spune ceva, auzit Da, ia Altamont Borboas New York Borboas Da, să-l voi salva Trebuie și vom afla secretul acestei înfricoșătoare întâmplări deocamdată, însă are nevoie de căldură și de odihnă. Da, da, bine, rămânem aici. Să sperăm că în două, trei zile își revine. Doctore, ai grijă de el. Eu și Bel vom construi o colibă de depată. Domnule, dacă ți-e încă prea greu, te rog, nu vorbi Nu, nu, nu, domnule doctor, mă simt încă foarte slăbit, dar pot să vă spun câteva cuvinte povestea mea Cum vreți Așadar, mă numesc Altamond și sunt capitanul vasului Porpoise, Plecat din New York pentru a forța trecerea din nord-vest Și atunci, de ce vă aflați la o latitudine atât de ridicată? Am naufragiat în mijlocul viețarilor care... Ne-au fără să ne putem împotrivi Vasul a fost imobilizat într-un punct cam pe aici Da, așa, având coordonatele acestea Da, da, văd 120 de grade și 15 minute longitudine și 83 de grade și 35 de minute latitudine Da, da împreună cu echipajul am părăsit vasul în o pe Osanie Am plecat acum două luni Speram să ajungem la strâmtoarea smici și poate să întâlnim vreun vas de pescuit balene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 Doctore, pornim imediat. Bel Hamvă ca la sa. Hai acum? Acela. Da, acolo. Îl văd. acolo e forward. Arde vasul! Da, ce nu se poate! Hai, hai, hai, hai, hai, hai, mai repede! Mai repede! Da, da! Doamne, așa este arde forward! Vasul meu! Poate îl mai putem salva. Opriți-vă! Niciun pas mai departe! Latul Johnson! Laturi! Veste mine, veste trece, capitane! Mizerabile au plecat de câteva ore după ce au incendiat vasul. Iar acum... Ah!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 Trebuia să-mi închipui că acei znat niciodată rămas singuri, vor încerca ceva. Idică de cum a spărăsit au și început să pregătească plecare. Iar după ce l-au convins și pe secund lașul, ne-a abandonat. Să se facă partaj la se venea murșavii. Unia au vrut să rămână, să vă aștepte, dar au fost amenințați așa că până la urmă au plecat cu toții. Mm. Încearcă să ajungă la coasta occidentală a Mării Befin, iar de acolo cu balenierele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 Poate mai la sud să găsim sate de Eskimoși sau, sau chiar vreun vas Nu Voi chiar credeți că vom putea înfrunta un asemenea drum, așa obosiți cum suntem, aflat și în pericol de a rămâne fără hrană? Obiecție, într-adevăr, importantă. Capitane, hmm? ai o altă soluție? Da. Prieteni, dar dacă v-aș propune să căutăm spre nord drumul salvării, spre nord, da, spre ce nord? nord. de ce să nu existe și lângă pol sate de Eskimoși?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 Iertați-mă că mă amestec în discuția aceasta Dar într-un fel mă simt vinovat de ce a întâmplat Ei. Dacă dumneavoastră nu ați fi rămas lângă mine acele câteva zile Probabil acum foarul ar fi existat El a pierit, ne a rămâne totuși porpoaz Da, exact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 Trebuie să facem ceea ce este necesar Da, și până acum eu personal n-am sacrificat orice ca să reușim? Nu, Heteras Cum nu? Nu vrei să treci peste antipatiile personale Ah, înțeleg Vrei să-mi din nou despre omul acesta? Uiți că omul acesta ți-a oferit găzuire pe vasul său Păi da, și noi l-am salvat Deci sunteți schit! Hai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 Domnule... domnule Heteras, doamne Heteras, tocmai voiam să vă propun ceva spune -ți. întrucât vara se apropie, mă gândisem că ar fi potrivit să construim o șalupă din chestea vasului Folosindu-ne de ea, am putea să încercăm o acțiune de recunoaștere spre Nord O idee excelentă eh, Atunci, domnule Heteras? Da, așa vom face, domnule Altamont Parcă mi-ați citit gândurile ha, Perfect, de mâine începem lucrul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 Mulțumesc, domnule Clauboni, însă și maistul Johnson Nu și-a precupețit și munca așa e așa mi vorba Dar tu ești un dulgher clasantist, să știi Cum ajungem în Anglia, îți comand una la Bucuros, bucuros, domnule În păcat numai că domnul Heteras e mereu un gânduraj. Da, da, stă mereu la provă cu ochi acintiți în zare Încoardat, parcă frământat de ceva. Nu e puțin lucru, prieten, ca după atâția ani? după sacrificii nenumărate să te știi în sfârșit aproape din spunea Da, da, într-adevăr. dar parcă vântul s-a cam întețit. Da. Ce asta? Da, iată, și cerul se întunecă. Extraordinar, așa dintr-o dată. Dom' dacă-mi da! Repede da, la cărmă! Vine bine, vine-l uragan! Mai, mai repede, mai repede! Atenție!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 Nu, nu Hei! vrei să de țineți drabon, Voi încerca să-l salvez! Hai! Hai, alta volte! Hai! a în valuri! ce Acolo! L-am L-am văzut! Așa! L-am văzut! Așa! încă puțin! A A prins! Se trage! Hai! Încă o dată l pe ca teras Așa sprijiniți În sfârșit Respirăm mi Ai salvat Vântul scade Priviți Lui spre nord A apărut o geană de lumină <laughs> Am scăpat prieteni Și din această încercare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 Aparține întregii umanități Nu uitați, prieteni Înainte de orice Suntem oameni